ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА Жалюгідний хриляк-богомол тільки чекає сприятливого моменту, зіркаючи на свою могутню подругу, крутячи головою і напинаючи груди. Його маленький гостренький писочок набирає пристрасного вигляду. В такому стані він довго й непорушно споглядає свою кохану, а та не рухається з місця, вдаючи байдужість а тим часом закоханий, нарешті вловивши якийсь знак згоди, наближається до самиці і розкриває крильця, які конвульсивно здригаються. Таким робом Богомол освічується в коханні. Нарешті його обійми прийняті, і якщо красуня полюбила бідолаху як мужа, то ще більше вона його полюбила як дуже смачну дичину. Впродовж того самого дня або наступного Самиця, схопивши Богомола, паралізує його в потилицю і поступово маленькими шматочками з'їдає, аж поки не зостаються самі крильця. Мені захотілося дізнатися, як вона прийме другого самця. Результат був той самий. Протягом двох тижнів одна і та ж самиця знищила сімох самців. Зі всіма вона брала шлюб і всіх змусила за це заплатити життям. А якось я застав таке видовище. Самець, учепившись за спину самиці, міцно тримає її в обіймах, але в нього вже нема голови, шиї і майже всієї передньої частини тулуба. Самиця, повернувши голову через плече, продовжує спокійно ласувати своїм чоловіком, тоді як рештка його тіла продовжує виконувати своє призначення. Кажуть, любов сильніша за смерть. Цей вислів ніколи не знаходив яскравішого підтвердження. З'їсти коханого після шлюбу, коли вже він більше не потрібен, це ще якось можна зрозуміти. Але пожирати чоловіка під час шлюбних обіймів – це перевершує найжорстокішу уяву. Я бачив це на власні очі і не можу отямитися від подиву. Жан-Анрі Фабр «Життя комах»